Ugye nem kell Dorothyhoz hasonlóan összeütnem a cipőm sarkát és azt kántálnom, hogy mindenütt jó de legjobb otthon. Sarkalábakra lettem figyelmes a szeme sarkában. Májfoltokra a kezén. Egy minden tudó pillantásra. Biccentésre. A tűz felé tartottam az edényt, és a hó, a szélétől kezdve, majd egyre beljebb haladva kezdett lassan fehérből átlátszóvá válni. Életre kelt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 Ott állt a férjem fiatalként, dús és sötét hajjal. A kopaszodásnak sem jelét nem láttam rajta. barnított életerős férfinak tűnt, azzal a mosolyal az arcán, amitől majd megszakad a szívem. Az évek során ez a mosoly kifakolt, ellenállhatatlanság lassan megkopott. Nem is emlékszem legutoljára, mikor mozgatott meg bennem bármit is a látványa. Ahogy őt nézem, megfogalmazódott bennem,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 Hirtelen Justin futott el mellettem, akit már egy sokkal nagyobb bekka üdözött. A férjem idősebb és főiskolás korához képest kisé megviselte a terelgette a gyerekeket, karján David pihent. Maga is látja? kérdeztem jay és a minket körülölelő elő ködött Azon tanakodtam, hogy a házassági évfordulós jelenetből mennyit nézhetett végig. Ne velem törődjön, maradjon a pillanatban.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 Én akkorra már messze jártam. Kizártam mindenféle társsalgásnak a lehetőségét. Úgy gondoltam, a jacob való beszélgetés puszta időpocsékolás. Ismét arca elé vont az újságot, én pedig hangszórokból felénkáradó beszédre lettem figyelmes. Egy nagy templomban voltunk több száz pára együtt, és előadást hallgattunk arról, hogyan lehet elmélyíteni a kapcsolatunkat. A férjem mellett töltem,